На простому возі, на соломі без шапки, босоніж, дві куці ксьонцівської одежини покривали його тіло, а на ногах і на руках залізні кайдани, такі тісні важкі, що руки й ноги сердечно владики посиніли, розпухли і вкрилися ранами. Груди його теж були всі в ранах, від отрути повипадали зуби. «Від отрути?» – вжахнувся Найдайдарина. «Хто ж ему дав її? Де схопили його? Розповідай». Отруту ляхи давали, і не раз, та Господь все ще беріг владику, а тепер уже не знаю, що буде з ним. Та де ж він, хто схопив його? – перепитав отаман. Тепер він у грудках, схопили його ляхи і челять Мокрицького та Митрополита Вніацького. Схопили на Дніпровській переправі, пограбували до останні нитки, одягли в ксьонзівську одежу, закували в кайданий, повезли в Корсунь. Там над ним глумилися всіляка, били його і канчуками, і барбарами, змушуючи пристати на унію, не давали їсти й пити, двічі підносили отруту, та Господь врятував владику. Тоді вони перевезли його в Радомиш, а звідти до нас у грудки, і задумали тут замучити нещасна на смерть. Перестали давати йому їсти й пити, бо у владики слуга вірний, кудись поділи його. Тоді я почав крадькома носити владиці їсти й пити. Та це мене послали в Київ, і він залишився тепер сам. А губернатор та інші ляхи з нетерпінням чекаючи його смерті вирішили якнайшвидше згубити владику і звеліли замурувати і двері, і вікна темниці, щоб він задихнувся в ній. Я владиці заприсягся одвести цю цидулку Переяслав і Мотронинський монастир. Але що вона поможе? Уже коли я виїжджав з грудок, почали замуровувати двері темниці. Полонений голосно заридав. Усі стояли мовчки, занімівши від жаху та обурення. Скільки верстов до грудок? Перервав моторошну тишу Найда. Обличчя його було смертельно бліде, очі горіли, як дві розпечені жарини. Голос дрежав, Ад люті. За два дні доскачемо, відповів жовнір. Ти проведеш нас, хоч на край світу. Замок укріплений, неприступний. А скільки жовнірів? Душ із 300. Нас 80, виходить майже по 4 жовніри на козака. Замок неприступний. Гм. Отже, силою не візьмемо. Найда нерво прикусив вус. Усі стояли мовчки, не одриваючи від атамана очей. А він напружено щось обмірковував до гурту, що зібрався, коли Найде, підходили, підходили гайдамаки. Товариші пошепки розказували їм про страшне нещастя, яке спіткало владику. Найда все ще мовчав, насупивши брови і нервово покусуючи вуз. «Пане Отамене, а війська наше? Адже ти велів закладати кіш у круглому лісі? Як же ми відіб'ємося так далеко одні?» – почувся знато по честь несміливий голос – від цього запитання найда зригнувся, наче від удару. «Одні?» – гнівно перепитав він, обертаючись до натипу. «А як же він один їздив скрізь, не шкодуючи життя свого, щоб захистити нас от ляхів? Сором гадьба тому, хто промовив ці слова. Коли життя владики, єдиного заступника нашого в небезпеці, тоді не можна думати ні про що інше. Тоді всі повинні жертвувати своїм життям і не зважати на небезпеку». «Усі, усі!» – одностайно закричали гайдамаки. «Веди нас, батьку, Життя не пошкодуємо, а визволимо!» «Вірю, діти!» – накнено відповів атаман. «І якщо Господь захоче, і ви докладете всіх зусиль, ми визволимо владику!» «Та шкіри здирай з нас, коли на те є потреба!» – вигукнув деякон, мало не плачучи і потрясаючи могутніми кулаками. Оце діло. Найда, мимоволі, усміхнувся, потому заговорив енергійним діловим тоном. Панове, хто з вас уміє розмовляти поляцьки? Та тільки не прошу пана, а добре, як природжений поляк. Обличчя тама палало, очі й скрилися натненням. Усі відчули, що він захопився якоюсь сміливою думкою, і його натхнення відразу передалося всім. Я, я, і я, залунали голоси, і знато повийшли наперед, Кілька бравих козаків. «П'ять», – відрахував Найда. «Цілком досить. Одягніть же найкраще польське вбрання і лати. Бач, і задяться ляцькі цяцьки, та відберіть кращих коней і причепуріть їх пишно-попанськи. А ви, – звернувся він до решти Гайдамаків, – одягніться теж у польські жупани».